É, você merece. Você merece essa, essa coisa linda, nossa senhora, Deixa eu botar para você. Agora já sabe o não tem voltar atrás. Você foi quem Meu, não tem tipo. O sequestro. O sequestro, o sequestro. Demais, demais. Demais. não mordeu Que dá Quem odeia recalcada, a boca e o um brinco! Tem alguma mulher no bairro? Tem alguma fiel? Amorte? Tem alguma lanchina lá? O marido é meu! Porra! O marido é meu! Ai. Olha só, gente! Hoje... É DVD do meu marido, Nego do Borel. Alguém aí quer dar um beijo na boca do meu marido, Nego do Borel? Ai, Alguém aí quer dar um beijo na boca do meu marido, Nego do Borel? Que isso, Nen? Ai, Nen. Gostoso. Qual <risos> seu nome? Deixa se envolver, Nen. só, ele é sou, meu marido, tá, garoto? Eu sou o J. Menina, ele é meu marido, tá? Eu, maluca, seu marido? Né? Seu marido? É! Tá maluco? Ele é seu namorado ou é o seu marido? Tu, pai, e pois é, e será. Segue Qual é seu nome? Luís. Nunes. Luís. Que isso? Cachorra, né, Ai. <risos> Dança, Luís. Quero ver tu comigo, Nossa, né? você tem o um pé muito grande, Luís. Dança, Luís. Quero ver tu Duelo Duelo, né? Acho que não e viado incubado, tá de boné Viado incubado, de boné Eu hein, porra Tira esse boné, e mostra quem tu é Então se joga né Se joga pintosa que o rosa Calma aí Eu acho que você tem que ter caráter Eu acho que você tem que Mostrar quem tu é Eu acho que você tem que botar o batom Sai fora, sou mais eu Eu sou de São Gonçalo e de Niteró Quebra o túnel Pega pro DJ sentar pra te como é que faz no Vidigal Olha o barulho que faz a navinha Vem, Ney, vem Olha o barulho que faz a novinha Como é que, Trocar. Eu sou mais mulher que você, mas Desculpa. eu tenho que assumir que você dança mais do que eu. Uhul. Uhul. Uhul. Gente, embora. Tele, cadê aquela música de suspense? Aquele, olha só, você é safado. Você é safado, sabe por quê? E você não se mete não. Calma aí, eu vou ter que falar. Eu, eu vou ter que falar, calma Não deixa ela calma vir, amor! Calma aí, calma aí! Ah. Gente! É mulher, não é? Mas o, a minha amiga ficou com ela e falou que ela gosta sabe, de quê? Ó? Pá na mulher! Aonde? É verdade isso? E quem falou quem foi que falou? Foi a minha amiga lá do... Amor, U. tem disposição? Tem disposição. Segura aí, peraí. Porque comigo é tiro, porrada de bomba. Agora tu mexeu, hein? Qual foi? Você é tiro, porrada e bomba. Ah, é isso, amor. Recalcada, invejosa. O uh, aceita. Sabe uh. você? que dói menos. Calma aí, calma aí, calma aí, Oi, minha filha. Oi. Você tem que se ligar na sua Oi. resposta, sabe por quê? filha, não, Se amor. liga na resposta, ah. porque aqui ah. é as neguinhas do Serrão e da Brasília do São Gonçalo. Amor, isso aqui é neguinha do Vigigal, amor. Isso aí, amiga. E se não gostou, me engole. Oh. Vica, au, au, au, pau. É o povo tudo diga. Au, au, au, Eu sei que a carioca liga na mona Tu do figa onde a eu sou do Borel. Se tu não tá ligado, eu canto sem intriga. Tô longe pra do Vitiba. Aqui é o Serrão. Tu é abusada, tu é suja, tu é, tu é safada, Olha aqui, para atenção. Lá no Vitigal, eu acho que a maioria das pessoas já fora no bairro da Rocinha, Vitigal. Não? Então tá todo mundo convidado, porque essa cachorra não vai tirar onda com a minha cara não. O bonde da Brasília da Coruja para, do Serrão Não brincadeira para, para, para de apelar para, para de apelar, meu amor Isso aqui é tudo comunidade, tá tudo certo Calma é. Tá, bom. Oi. tá bom Pode falar na moral, na moral. Ali, ah. Geraldo que é do Vidigal, qualquer comunidade A gente curte assim ó. Moro em São Gonçalo Pois curte em Niqueira do Rio odot da koloniyada